سَيَقُولِ السَّبْحَهَا وَمِنَ اللَّهِ سَمَا وَاللَّهُمِ دیکھے دے اہود دے او شبہی جواب آردھے او شبہی دے دو دو جواب او شبہی نمخ کے دیارت سادہ چھو اسلامی عبادت آپ اپدر قسم دی یہ عبادت دا سی دیجی آغا ان پرانی شرط نه دي لوک مونږه تاسو ورجيني سو نو پروجکټ ته دغه زمينه د چې مونږ به پروژه څنګه دیغو آیا یوځابه پېښمنه کو دا خبره پاهي کلا زمينه ځان ځان له ځایونو کې راځه څوک کور کې وی بلمل کې الته کې د رویدای په اړه دا کول شي ګنې کوم عبادت ده شي چې پای ته اجتماعيته پای ته ټول مسلمانانی یو ځای جمع کیږي لکه مسلمان منځونه شو د پجمات کې پجمع باندې کول شي ابتدا کې بزنعلان وې جمعات په دغه اړتیا د پټنه د ورننه عابدین د پرښې کورونو ته پرښې ولار حال دی عبادت کې اجتمایت مقصود دی یترت په بیا عبادت ته د ترتا په اجتما سره د نړۍ بلا پیدا دي او بلا مصلحتونه دي چې سختاره دی او څه په دې مثلا یو بل خبر شي هغه څنګه د مسلمانان د قوت او طاقت ایثار مو شي ور سره د الله عبادت یا دا خبر یاد سا دی چی عبادتونو که اجتماعیت تی لکموز نو داگه دا بیا وحدت پکارده یا مرکز پکارده ار داست کار چیوی چی پایی که اجتماعیت یا داگه دا پرخامخا یا نکتہ دا وحدت و یا داگه دا پرمرکز یا لکم مثلا خلق غم خوادی که نو داگه دا پرمرکزی نکت داوی دا خاندان که دا باندیوی یا په نصب باندې وي یو بلګاری بلګاری د هغه یو مرکزیت او یو نقطه نو دا څنګه د ټولو مسلمانانو د عبادت چره تر دې کې اجتماعيیت ته نږدې د یو مرکز هغه یو وحدت یو نقطه شته چې ټول مسلمانان باندې باندې جمع کی نو هغه مرکز د مسلمانانو الله تعالی کې بلګرول تو سوک آنسا اکتا اجتماس دن عبادت کی پارم مسجد کی گئی کاغا پارم ملکیوی دی دنیا پارگوٹ کیوی نو آغی با قبلی تا بیت اللہ تا مخدی نو پدی کم سحاس مسلحاتون لی دا مسلمانانو دا غیو مرکز دی نو پدی اجتماعیت تا پارا مرکز د مسلمانانو آغا بیت اللہ دی دا خبر چستا سوزیں انتظارا اس رازم تا آیات تا ہو دې آیات کې د تحویل قبلې مسله ذکر کیږي بیا دا میا چاته چې ابتداء کې پیغمبر اسلام چې کله مکه کې وو نو په مکه کې پیغمبر علی السلام چې محكون د حجره اسود د ورکوړي معنی مسجد بوترا د جناب الله په مقام مخرا ته او بیت الله سره او ترو او سره بیت المقدس ته د مقصد ډول ته لکہ مثلا تو مسلمان نے اسرے دے دروازے تو جماعت دے جانا ہے دروازے تے محامخ ادری گی تے جماعت دے محامخ دے تے اگے تے مرش نبی امان علیہ الصلوۃ والسلام مدہ ہجری اسفن ادرک نیویں پمس کے بیت اللہ المقدس تے محش گے۔ جے کہ نبی امان علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت ہو او مدینے ترا گئے۔ اللہ تعالی دے برابر حکم ہو اشبالس یولس میاشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے ته مخکله شوالس یا وللس میه یا بیت المقدس ته مخکله قبلہ بدل شوال بیت الله ته بیا نه مخکوه نو مکته غی اعتراض نشو کوله مشرکان زکه د دوان مخراتو بیت الله ته مخ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے ته راغ نو بیت المقدس ته مخکوه نو بیا شروع مشرکان نه تغیور شې شریکو د پلار نک دین کړه سره دایو نو پس camera سره په دلا بل تر په کې د مسجد مکه مناطیکانو د تلشور جو که چې ګورو کله یو په لمخې یو کله بل په لمخې د الله تعالی پیغمبر یو طرفه نشته خپل هوجان کوم په دښو چې سړی روان دي شو رو او اس موږ طرف راوالې دوه مشرکان ديني خپل خو د زمونږ کې ویلته د مسجد مکه په مقدس ځای د آینده کې يهوديت یا عيسايت تراشي لپاره کې بعضه مناطیکانات او او باز تحقیقتان رښتیا با ده ان شاء الله راشي او ایتنا معلوميږي چې د دې کتاب کې دا مسله مذکور چې پیغمبر اسلام د اخري کم پیغمبر راضي دا دو کېبلت نه ني پرستو الله او ان الذين الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم چې کما اهل کتاب دي غي تخيقي ني پدلا چې دا حکم د تکليف ته تحويل کېبلې حقيقه ذکر پیغمبر بركي دغه کتاب کې را خبره و چې د بدو کېبلته عم با بیت, بیت, بیت اللہ تمحتی بیا ای بیت المقدس تمحتی او بیا بیت المقدس لا بیت اللہ تمحتی در ایمان دار او باز منافقان نتور ایمان دار خو بار حج مدینه د پیغمبر علیہ السلام لا نو هغه بیت المقدس امتحان خيره الہی کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هو دغه کې لري ته مخته اجکل بیا مدینه ته راغله مشرکان باندې بیا امتحان چې کم صحابه یا په صحابه باندې امتحان چې کم صحابه پیغمبر علیه و سلم سره یا مشرکان الته کې پاتې شو چې دي سوي نو پاره یې باندې امتحان بیت المقدس ته مخ شو په صحابه خلک خلک پیغمبر علیه اگر چې بیت الله نه بیت المقدس ته امتحان کې کامیاب شو صحابہ چکم ده واپس هغه مشرکان نشو بیا په یهودو باندې انتان شو بیا کې بل بدل شو خو بیا دایا ځاتا چې قبله بدلی دا نورونی آیات مقصد دوس راځم دا هغه نه مخ ته خدای نازل بیت المقدس ته پیغمبر اسلام مخون جنو باغ درته کېدل چې کله قبله بدلی دا عادت او رسو براشي چې پیغمبر اسلام دا شو جبرئیل علیہ السلام پر پیامبر اسلام دادا ذکر کو قبلہ پیامبر اسلام پر برہم کرلو چې د وحی انتظار کوي چې کله به زما د بلاردی په چې کومه قبله ده ابراهیم علیہ السلام قبله ده اغه طرف توکل ماته حکم کیږي چې مخ واړم پیغمبر اسلام په انتظار یو روزه جبرئیل علیہ السلام ناس ته بسو دې الله نو والا بس بیا دارت پر کرسته حکم راځي ان شاء الله پیغمبر اسلام سلام وعده سچستا مخ باندې واړو مبي حکم راغی بس مخ ندہ حقم رات لینہ مخ کے اللہ <سؤال> تعالی بطور معجزہ پدې آیات په قران څخه ختم دي نبی لسراج السلام معجزہ مند پیشن گوئیوم دا سې یقول الصبح سن راځي دا اندره پدہ زرد چې کماکل خلق ووې صبح هاجمه رسپین تا کماکل تویل کی امره کوي شو چې الا من سفہ ہنکس هر انسان کماکل لے چې ملت ابراهیمی او ملت محمدین مخوارې ولاه هجیاں کماکل الله تعالی چې دا کماکلان بووي داخل کنا سبوی ما وللا سشد مسلمان او دا پیغمبر وره ان قبلهتی ملتی د کیفیت اگې نا التی کانو علی حجدی اگې تمسکو بیت المقدس ته سشي وره نو الله تعالی دا اگې جواب راولې ها کل لله المشرق وال مغرب قلت وای پیغمبرا لله دا الله تعالی لپاره المشرق وال مغرب مشرک او مغرب ټول جانبونه ده الله تعالی نه الله چه کم جانب ته حکم آغا جانب تا اللہ کلا حکم کولیش آغا جانب تا حکم کولیش آتا سوکر آرے گئے نوالے گئے کنا آرے گئے نبستا سو قسمت کے ہدایت نشتہ یہ دیمئی شاہو الہ سرات مستقیم اللہ کلا حدایت کئی آغا چاہتا جو او واری کلونہ باندے روانی سیدھے اکلارا چلی آغا سوکو جو او واری الہ سرات مستقیم لارینی آئیت انو پیامر لے صلاة و سلام وفي أو... أمبر الصلاة والسلام تحقق الشيخ في أمبر الصلاة والسلام ومسفهين نمخي آياتنا نازل شروع ستو بات شكام آيات رواند نو في أمبر الصلاة والسلام ما زيگر مزج لنبه كو نبه طلع تهو كو دا, دا لنبه حقمو شو اسلام كي جيكم حقم رغل أغبية منصوخ شو دا لنبه دا كبلية والا حقمو جي لاولو بيا اللا منصوخ چه کلم منسوخ شنه پی عمار الاسلام دماز بحیم نوز بیت, بیت المقدس تا کلو دمازی گرموزی بیت اللہ دو او بیا رایات بیت المقدس چی دے دمسجی دی نبوینا دم مغرب کرب ترازی کم زرب ترازی مغرب یعنی زمون چی مسلا دا تراب والی دا ستی رازی دمسجی نبوینا او دا بیت اللہ چی دے دا مشرک جنوب تر ترازی مشرکو جنوب تراب دا ستی والی دی تراب ترازی آنو ترسو بالکل کئی بلکل داسی لکده ترد سلیمت این داسی راتاوی دل دی بلکل مکمل راتاوی یعنی یا دو مدینه نا مدینه مغرب ترد ترازی او بل دو مدینه نا چکم دے مشرق جنوب ترد ترازی مشرقی جنوب ترد ترازی نو پہ احمد اللہ السلام رنبے نمازی گرمز دیتر ترد تاوک ایو صحابیو بی علاوہ التب نسلمت بیلیتر نو انتکه صحابه ما ذکر مسکی وا وختو سره ټلیفون نه شیننه نو چې صحابه مسکی لاله او صحابه عدول دي هغه په ولرته مادو ته هوکمه محمد شيخ تصدیق راته مسکی په موږ دوران کې امام راغہ دیسه ته وړل ورته سي سنتو فداسي داسه وړل ورته ځناناتو شروع کوبرل دي دکې د مسجد قبله ته ځکول مسجد په پچه پړی کې دروازه او سشت تشوه دا بیت اللہ تشوه دی مسجد القبلہ تیمز تغیلی کی اسم پتا غنون بانے مشہور دی انا دا والمغرب یهدی من شاولا صلات المستقیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا وکذالک جعلناکم امتا وسطا چسنگا اللہ تلا استاسو قبلہ اغا بہترینہ معتدلہ گرزولی درن دکتا رنگ استاسو دا امت نوکه دې کبلې په دې لور بیان شي دا ده الله تعالی خو کې او اسو برښنده پیغمبر خو ها کې لرا الله تعالی دې طرف ته چې کوم مسلمانان واغ نظر کړنګ استا چې امه دې د بهترین امه تا معتدل نو کومتدل امه په اخلاقه کې به او کومتدل امه په عقیده کې به معتدل او کومتدل امه نظری امت کی اعتدال دا درې امت نو بهتري امت معتدل الامه معتدل الاكيد والاخلاق لها لتكون شهداء على الناس اور درس یې بارہ چې تاسو ګواهان شه په خلکو باندې وي او کونه رسول عليه السلام شهيده او ته امر پتاهوبان کېږي ودین عمراد دې به اخرت گواهد احدیثه دې تفصیلي احادیث دي چې مثلا السلام امت هغه پېشي او الله تعالی تاسو کې جنو علي السلام تاسو ته دعوت درکړ نو به انکار کی چمږ ته تدلی نه راکړ نوو السلام تبار الله تعالی او تاسو ګواہان شته نو د نبی صلی الله علیه و امت پېش نوو علي السلام نو سلام کوم به وحدی و زموږ نه رس تر راغلي نه پیغمبر و علیکم شهیدا پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم به قوم باندې با گواہی زموږ دا امت رښتیا وي دا امت قران کې د واقعات واقعاتو په اړه ذکر شې چې خریت ته بدی په ډیر مقبول منل سگهي دا واقعي الله تعالی په قران کې د ار او امت واقعات ذکر کړی دي نو دا امت باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تذکیه او عدالت کې جوګوا پېښینو اغه په اړه په تذکیه پر خلک پېښکول شي چې دا غوا صادق ته ونه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خل او امت تذکیه نو عليه السلام بارک چې دې سوي دې رښتیا وي نوح علیه السلام دې خبر رسوله نو دا ما یتاکونو شھدا الان الناس تاسو ګواهان شه په خل پنورو متنو باندې او یکون الرسول او پیغمبر تاسو ته پرمذکشی اغستاسو تصدیق وکي ستاسو تسکیه وایم یاده قیامت ربی کاګل او د شھدا معنی شھدا او شهید هغه حق خبره ته کی چې حق خبره ته په خل سترګ باندې لیلی لی. یا مضبوطی خبره اوریدلی په خل او د حق خبره ندی وجه حق خبر كون کي اغه ته معلمو ملي کي عالمو <سؤال> حق خبر کي د دين خبر کي نه تكون شهدا مطلب دا چستا معلمین شه په خلق باندې تاسو خبر پي خجد کو حجت شي هلکو تداسد تعلیم ورکي تاسو مسئلو ته بیان کي چستا خبر په حل خجد باندې حجت وګرځي نه پدې کي تبلیغ بیان شي تر قیامت پور ته تاسو هلکو ته بیان مسائل بیان کي او ستاسو دا خبر او دا مسئل پای بان خجد شی و یکون الرسول علیکم شهیده او پیانبر پا تاسو بانده اغسی شي معلم شي تاسو تتعلیم درکی ستاسو خبر پا بانده خجد شی نو د دا, دا پارا تاسو معتدل امتیه متوسط تاسو تاو پیانبر بیان که او تاسو بخلق و طبیعتر قیامت بوری بیان که نو دادی یو مانا دان که او یو مانا دا دو ګواه اړه دنیا متعلق هم کولی شي دا د دنیا کې د یو اسلام صلی الله علیه وسلم او صحابه راځي جنازه ته راشو پیغمبر اسلامي د سړي دار کې سو پیغمبر پیغمبر هغه دا کې خسره پیغمبر اسلام انسان صحابه پیغمبر اسلاما پر او کما قال روایت داسې صاحب دي تخوص کې رسول الله مخکين تیر شتاوي وجبت اسن تیر شتاوي وجبت رمبي بارکه تا صحابه او جنیک انسان ما وجبت دغه لپاره جنت واجب شي ستاسو دا گواہی الله تعالی قبول کړي د دې بارکه ا گواہی وګرځولای پای باندې او تاسو بیا دې خپل بند انسان ما وجبت دغه لپاره جهنم ورسو واجب شي نو گواہی یا مراد د گواهنه گواهيدا دنیا کې کی شہید نہ مراد هغه تعلیم ده مساله بیان لې په الحجت ګورګلی په پیغمبرونو تو بیان کړی او دا امت ته نور خلکو ته بیانې تر قیامت تر سلسله چلیږي نو پدې کې ردي امت ته ذیل اعتبار حل محتدیه قبله بیان شې چې دا بهترینه قبله ده په دې پر ازنه نو پدې اګه کې د امت مساله ذکر شې دا معتدل امت ته ورته آیات ورته میت تابع الرسول ممن ينكلم ولا عكبه مختي آیات ته عزت چوبای کبلہ نا نووالو لشر اللہ تعالی ده مخت نه وے چې تاسو دی په تراس کوي اللہ ده مخت نه وویل او دی آیات کې هغه بیان نه ښا او ده اگې حکمت او مصلحت بیان یل اللہ وی کبلہ مونږه لی بدل وکړه نو آیات ده و ما جعلل القبلۃ ا قبلہ كنت عليها چتوی په دې باندې مخ کې دې دمس بیا دې بیت الله ته رو نه ګرځول الا لنعلم علم حدیثه ملي کیږي او سړی په پتني قائلم سراداته سړی سر په امتیاز راشي یو شی د بلش نه جدا شن. شي ا سره لازم امتیاز یو شی د بلش نه جدا کیدل نه الله په حق معنی امتیاز دا الا الا لنعلم چې مون امتیاز کو کیا به تم ذکر اوواله الا لنعلم من يتبع الرسول چې مونږه جدا او څوک چې څوک اتباع رسول کی په نړۍ کې خپل عمل او تعلم شي जाहीरته دی غیله نه کوي چې پیغمبرتا دی غالي نیو راځه ته په خپل شي دا منافق ته د پیغمبر سره د مفاد او د طریقه د لالج ته پاره تابع شي پیغمبر تر دوځې د پیغمبرانو د پیغمبرتا ویني الا لنعلم مونږ ته کابه ته دی راوولې ان علم من چ سوطہ به داری کې د پیغمبر چې دوی جدا کو له نعاله جدا یې کو ممن د هغه چانه ین کلي بچي هغه اړیګی علاکه به په پوند خپل باندې نو په پوند خپل باندې رااندی اړېد دا کنای د مرتد نه چې د مرتد کیږي د پیغمبر اقتدا نه کوي پیغمبر حکم ټکراوي په پوند سره والی کې بالکل شت رپ ته توشي ا دکرانګي د پیغمبر نه بالکل شت رپ ته دا حکم چې دا حکم د تهویلې قبله ګران دې کتاب او چې کومه که سانو ته الله تعالی هدايت ورکړې په لار چلو دي دا غیره ګران ده و ان كانت لكبيره اگر چې د قبله دا بدلیدل تهویلې قبله را مسله لکبيره دا ډیره ګران و الا علی الذین مگر ګران نو پاکستان باندې دا ډیره شاکه وګرانه مسلوات قبله ناله ده الا على الذين مگر پاکستان باندې هر الله چې حکومت الله ہدایت کړي ايته پیغمبر مکه ته واه ترته مکه مدینه کې نو دې ترته مدینه کې واه پیغمبر د الله تعالی نو الا على الذين حد الله المراد پاکستان پای باندې ګرانه پر په دې باندې ایشکالات کله ده ایشکال جواب ده ما کنه الله لږه ایمان کو مستم ایمان ویلی کی هر بہتر دی ایمان دو رو کند دی دی وجنہ دی ایمان اطلاق کی ایمان ویلی کی اللہ ستا سو ایمانو یا نزائی کی بیاده دیش کالا کولا لکے کدابیت المقدس آتے نو جتا سو کم آگئی تا منجونہ کڑی باطل منجونہ لالا منجونم لائچہ پشو پارا منجونم باطل شو کم چھپ آگئی تا کڑی او کنا بلحقك اا جب له حقيبه بيت الله <سؤال> نجيكم من دون بيت المقدس تا و كناغه چپش اغل نه بیکارش ادا لسکه چکم درنم لشي و دي اغل په سي کبلې تموز نه کرے چې بيت المقدس کبل حق شو اغه دې بيت المقدس نا مخ کې مخ کې رهيږي تا او کا چوي دي نا وي هو حق کبلې تموز نه کوم سمانه باندې ګرهش کړه او راغې همون نو الله تعالی دغه جواب ورکړي چې هر وخت چې الله تعالی کوم حکم دی بس هغه ته محل سری حق دی الله موږ نه نزای کوي دا غي موږ کان الله لیذ یایمانکم نه دې چې الله تعالی زایکی موږ نه تاسو ان الله بالناس لرو الرحیم بشک الله تعالی لرو روت هغه زات په لکه چې مشفقې مهرباني صف احکامات نه روان او رحیم هغه زات ته یې دا هو یو خبره بیا ته دا دوا کېبلې دوا کېبلې پاتې شي خدا اوله کېبلې ان شاء الله سلام الله مبارک دراش د ټولنه اوله بیت الله الله تعالی دې ازمکا باندې لاول مجاد دې کړې بیت الله او پرشته دې پرشته نبی رسول اداله سلام چې کله را خوشدا اسمانه سرنديب علاقه کې بیا عراق کرا وه دې الله تعالی او حکم کې بیت الله سلام کې لم ذکر بیت الله آباد دا غن رسول بیا دا کېبلې چې را ع ابراهيم عليه السلام موته نو عليه السلام و د ابراهيم عليه السلام د دي بنيادونه من البيت بنيادونه پټ د ابراهيم عليه السلام تو باندې نو خروانه شو ابراهيم عليه السلام له چته کلا ابراهيم عليه السلام وحکم او بیا چې کله نبې الله صلی الله د مسلمانانو د قرۃ اللہ او بیا د چې کله ابراهیم علیه السلام جوړ کړو دا غي نه مستو دا مشرکانو جوړ کړو مشرکانو حلال مال لاغون کړ خپل او چې کوم حلال مال د ختم دی نه ابراهیم السلام کې ختموم بن کړو ابراهیم علیه السلام یې دوه دروازې وې دروازې کټې مشرکانو سې چلو کې یو دروازه پر کړو yana be le salatu salam a ta in ke peda sheo anau da khatimi dinabar peh aw dano ra bandak to ye je ke paambar le salatu salam makaf ta ke paambar le salatu salam waqtil che da qibla zakhul nikab da nikadim be na ta war waram sanga je ibrahim le salam jo ra krewa jo darwazi kam darwaza war la ka ta kam qaisar sahad paambar le ابراهيم عليه السلام خپل دعا باندې خبره بیا راغلی نو عبد الله بن زبير چې راغلی او جن النبي عليه السلام پایش برابر ومنته دروازه یې کوله او دا خطي پکیدان نه بیا حجاج ظلم تر راغلی اخو عبد الله بن زبير سره نه لګیله هغه سره جنگ کړو نو حجاج کوله حجاج دې لیک قاتل انسان ته حجاج 120000 انسانان داسې قتل کړی شي هغه بالکل اډو جز پز پز او تولا ورو دیر لکهونو خلګا بدل کړي ډیر قاتل انسان ورته بل کنه ورکو انسان به قتل کوي بیا وروته غواړم هغه به عمل کړی نن ډیر ظالم انسان بیا دا اوس چې کما بنا رکه دتول لري نو عربیا په دې ترس باندې یو چې د عبدالله بن زبیر وړاندې منو سره د دشمنی واه دا مکیه حکیم او جنگ عبدالله بن زبیر ا رضی الله تعالی په شکست وره نو حجاجو د داغه دابینه منو چې مشرکان څنګه راغله د خاتیمی ته بارته او دروازه بارکلا او دا غزاره بنا بیا روز بادشاہانو بیا وقتل چی بدلی که چی کلی دیمان مالک سی منتا پوسکو اگا دا خلق برازی بس دا دی نبا کلو نا جوڑا کیا بے اوشان بل جن بس او یا حران نیدہ منو لڑا بس دا آغا سی دا و آغا سی که مرمت مرمتی کوا نو سادر مادر و تا کبلی بدلی را بدلی سادر و تا بدل کی مرمتیو کی خدا ن وداد اوله کابلها من زمانه کی بیت المقدس ها قبله پاتشي ولا خدا اوله قبله بیت المقدس مکانی چې د دې بنیاد کی خول شو ویله نو به هر حال دې اياتونو کی د تحویل قبله حکم دغه مساله بیانې سیكونوا الصفاح اور د چوبوا يه الصفاح کما کل حلق يهوديان هي نو no, دیو وای میاں الناس د یوه جان دا ل کتابنا نا ما والله سجیوال المسلمانا ما والله سجیوال دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پیغمبر او دا مسلمانانو قبله تیه ملتی دی قبله د بیاغنا د هغه بیت المقدس تا کانوا علی حج دیوی ته مسکو پاګې باندیو نو جواب ورک پیغمبر دی خبره کوي چې کله حکم بدی بدل شي نه له دا دماغ کې نشو ویو دا پیغمبر معجزه شو دا قران صداقت شو. پیغمبر توا بی جواب سوار کیا دا مخینا اللہ جواب راو لیو کنو اے پیغمبر اللہ اللہ دے پراہ مشرق و مشرق تیول مغرب و مغرب دے ٹھول جانے گونا دی مشرق و مغرب نمرا دے ٹھول جانے گونا یا بھی میں شاہو اللہ چاہتا یا شاو چے واری الہ سرات مستقیم دلارنیوی دا گھد اللہ اللہ اللہ اللہ رجی کم ترپتا اللہ وہ یاڑی گیا اگر ترپ تاری و كذلك 언급 کرنگی جہ اللہ کوم مرضی لتا سرا امتن واسطا امت معتدلہ اور خطاب صحابہ پکے داخل نے معتدل امت پاکلاق و اعمال او عقیدے کی لتا کو نہ لتا کو نشہ تا شوہدا تعلیم اور کے علنا سے کو باندھے علی زکوچ استد تعلیم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ فَتَوْسُ مَانِ شَهِيدَةً بیانتا ان کے معلم دا خبرہ پتا سو عجد شئی یا لِتَكُونُ شُهَدَةً چتا سو گواہن کو دنیا کیا باخرت کے کی علالنا سپخل کو بانده وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ فَتَوْسُ مَانِ شَهِيدَةً گواہیتا ان کے ستاس مذکیشی او برنیان تکل عجیبہ مانا کئی پته عمر السلام <سؤال> علیکم حاضر ناظر خبر عمر اندر سب ته زمری دا کم کلي هم غوا دی بیا لته کو شهدا مطلب د دې هزار مسلمان مرد کی حاضر ناظر زوم بلتما د کراشه کی امام بلزه کی امام بلزه کی د یو شهدا معنی مانا کی د بل شهدا مانا دکا نه کیندا معنی غلط دی ته تحریم په قران بیان نو کای دا خلک ته د دنیا کې د قران معنی د ګو د نمای لکن کو نو شهادہ اخذ هو شو و ما جاء عن قبلتكم انكم ترجلوا عن قبلتكم الحتيا قبلة بيت المقدس اما قامت تعالى حتى قامت بان زمانه دوباره اون رسولا الا لنعلم ان قد ترت مشت وجودات من ارا خلقوا قال الصحابه او اره ثانيه تتبع الرسالات اتباع ممم جن دای فضاحت امام یانتو چواله کیاله به ته قربانی مرتب کیږي و این کان ته د چدید ته تحویل کبره رحمت الله کبیر تن درګران نه مگر الله تعالی ته هیرت کور کړل دي و ما کان منز استاسو نو ایمان سبب دی د مستپار کی ایمان یې موږ سره چې کوم سره دی ایمان یا موږ نه کینې مستزکه ایمان نه و و ما کان الله جل تعالی یفری ایمانکم جزایکی منذر استاس ان الله بشک الله تعالی بناز په خلق باندې روحن خامها مشفق کرے مشکک وانا احکام